У сніг лише радист Володя, який вже втрекі потрапив у ворожий тил разом з Балтійцем. Він гордовито і весело зірком на присутніх. Щодень Володя лазав на 20-метрову ялину і опустив звідти антену для трофейного Телефункіна. Сьогодні антена повинна бути на найвищій висоті, Пояснював він тим, хто запитував, чому залізні ялині. Чого не робив ніколи, працюючи на своєму сіверкою. Ну, як же увечері слухатимемо Москву? Літи Сімосквичі велике шався своїм містом. Московим покинув 16-річним тривожної осені 41-го, щоб піти в партизани. Цілими годинами володя міг розповідати мені про дитинство, про Москву, про партизанську зону в Білорусі. Куди теж десантувалась їхня група? Навчаючись у школі, він брав участь у джаз-оркестрі, що ним керував відомий композитор Чернецький. В оркестрі Володя грав на барабані. Щоб потрапити в такий оркестр, треба мати неабиякий слух та й добре вчитися. У дитинстві Володя любив голубів і ганяв їх в своєму дворі. По вулиці номер 4. На провесні 1944 року Володі пощастило побувати дома у Москві. Старенька мати її не пізнала одразу свого голуб'ятника. З'явився він зможнілим і з орденом Червоної зірки на грудях, лейтенантом-партизаном і навіть голив бороду. Володя ось уже кілька днів працював на моєму Радіожилені. Я віддав йому запасні сухі анодні батареї, сподіваючись на те, що днями із великої землі нам пришлють вантаж, і в ньому неодмінно будуть радіобатареї. За спиною почулись збуджені, хоч і притамовані, як і кашель у шапку, вигуки. Озирнувся і побачив балтійців Гомолова і Кума Цибулю, Останній ніз за спиною клунок, і підійшовши до намету, урочисто поставив мішок на землю. З Миколою Карповичем рондочок рознесли біля ренди. Проїжджі солдати туди забігали купити цигарок. Можете тепер курити від пуза. Хоча тітюну фріці, який хліб, якийсь ерзац. Правда ж, Миколо Карповичу? Точно. Хоч самі не будемо палити, хай не дістанеться й німцям. Кум Цибуля підморгнув мені, мовляв, ось як у нас. Цього парахотиста з групи Балтівця охрестив кумом Цибулею притний на продумування прізвиськ «Радист Володя». Дали таке прізвисько хлопцеві по школярському від Гоголівського «Цибулі» з вечерів на хуторі біля Диканьки. Наш кум Цибуля невисокий, зі спадистими плечима, міцною шиєю, невичерпним запасом оптимізму і хоробрості, а також із виразним наобличчим ясистим носом, схожим трішечки на а може й на цибулину. Цибуля – мордвин по-батькові і чуваш по-матері, а по духу, які всі тут свій, радянський хлопець. Як так знаючи німецьку мову, Після навчання в сільській школі у Далекій Чувашії, цим одягши німецьку уніформу, намагався вдавати і себе фельдфебеля. Оце й сьогодні він вирішив перевірити з Миколою Карповичем, чи сходиться дебет з кредитом у торговельній точці. Заодно хлопці принесли дві трофейні солдатські книжки. Торіші. раптом кинув. Порпатись біля приймача володя. За таку операцію, коли цибулі можна офіцерське звання присвоїти. Як? На честь роковин жовтня. Точно, погодився і я. Дамо йому звання майора. Га? Як звучить? Майор Цибуля? А що? Я не проти, погодився і сам герой операції Рундучок. Не кожному тут дали імена всесвітні відомих героїв Гоголя. Кума Цибулі і Тараса Бульби, а тільки мені, командирові розвідки Тарасові.